хоча мій язик вже добряче заплітався. «Мігелю, друже, а ти точно впевнений, що він мешкає там?» Я махнув рукою в бік зони, і, як це завжди буває зі мною, коли приймеш зайвого, відчув укол класової ненависті, котра тут здавалася безглуздою, а головне – досить підступно нагадувала звичайнісіньку заздрість. Адже люди за тим квітучим парканом не були ані політиками, ані олігархами, ані представниками мафіозних кланів. Здебільшого вони були звичайними фахівцями своєї справи, котрі заробляють власною працею, а не дрібним чи масштабним ошуканством решти, менш успішних громадян власної країни. «Хто?» – закліпав очима Мігель. «Ну той, про кого ти дізнавався у ректора університету», – нагадав Дезмонд. Маклейн. «А, ну так, звісно», – сказав Мігель. «Але вас туди не пустять, якщо ви не домовлялися. Там охорона». Все було, як у нас на схилах Дніпра. Заборонена зона, загороджені пляжі. Тільки вілли на березі були набагато нижчими, а пляжі – чистішими. «Ну, це ми ще перевіримо», – сказав я. «Перевіримо, але завтра», – зауважив Дез. Ліза запропонувала розходитись на відпочинок. Каплун лишився стояти посеред розкороченого столу незайманим мов покинутий наречений. Я повернувся до своїх апартаментів і з подивом відчув, що сон відступив. Подумав, що дивно було б лягати в ліжко, коли ти знаходишся за кілька сот метрів від мети. Поглянув на годинник, усього всього десята. Набережна була сповнена какофонією звуків. Океан виблискував міріадами різнобарних вогнів. Острівець селища вібрував потужними ультразвуковими сигналами, закликаючи, бодай, наблизитись до нього. Я накинув куртку і вийшов з номера. Все, що з висоти готельної веранди здавалося близьким, при наближенні віддалилося і розтяглося на кілометри, немов у перевернутому біноклі. На набережні відчув себе мізерною комахою в букеті квітів. До широкого і довгого проспекту тулилося ціле туристичне селище з силою селеної крамниць та ресторанчиків. З берега відкривався чудовий вид наприкрашений гірляндами вогнів міст що вів на півострів Коронадо, де за рангом мешкають най-найбагатші мешканці цього райського куточка. Весь порт обсидали яхти і круїзні лайнери. Білі й блакитні вітрильники колисалися на воді мов немовлята в люльках. На тлі святкового крем-брюле суворо височів авіаносець Мідвей. Цей старий морський монстр, що пройшов в'єтнамську війну з кількома тисячами солдат та літаками-винищувачами на борту, тепер мирно світився, запрошуючи туристів на оглядини музейних експозицій. Певно, він не дуже добре почувався серед усього цього карнавалу. Власне, як і я, в лакованій бутафорії нинішнього успіху. Я розвернувся і пішов у той бік, де, як мені здавалося, розташовувалася зона приватних помешкань. Власне, тепер знизу я їх не бачив. Обабіч цукрово-білої стежини точилася жвава торгівля китайськими сувенірами. Стояли ядки з морозивом. На бездоганно рівному трав'яному килимі сиділа молодь. Веселі чорношкірі хлопці, обвішані, мов, новорічні ялинки гронами годинників, пропонували їх кожному зустрічному. У повітрі витала атмосфера чуттєвості. Всі, хто йшов у парі, час від часу зливалися в пристрасному поцілунку. Любов підсолоджувала їм сприйняття світу, подвоювала зір і слух, змушувала підкріплювати якесь Гарне видовище, зблизькі феєрверхів чи сплеск музики, цією зворушливою і почасти несвідомою дією. Я подумав, що в останнє цілував Марину чи не місяць тому. І це не пов'язувалось із жодним зовнішнім романтичним подразником. Чи хотів би я бачити її поруч? аби впевнитись, що я ще живий і що якесь гарне видовище може викликати у мене таке саме бажання, як у інших. Невпевнений. Набережна калейдоскопічно мінилася в моїх очах і невдовзі вже дратувала своєю мерехтливою одноманітністю. Усе було так само, як на будь-якому курорті. З поправкою на відсутність Галасливої музичної попси і задушливого запаху шашликів, я брів серед збудженої юрми, вдивляючись у кожне жіноче обличчя і дослухаючись до голосів, мов пес. Можна було б сказати, що брів серед загального піднесення по горло в своїй вселенській печалі. Якби це дійсно була печаль у чистому вигляді якби вона не була посилена щедрими порціями віскі, випитими на горі. Важкі напої завжди викликали у мене смуток. Не можу сказати, що цей смуток був пов'язаний з конкретним образом. Той образ зберігався на дні пам'яті напівзатертим, як і світлина, що лежала в кишені. вдивляючись в обличчя, Ловив себе на думці, що серед тисячі зустрічних виглядаю рудоволосу царівну жабку з опущеними напівщуки віями, а не статурну білявку з різкою американською вимовою. Такій не підкинеш ключі з ідіотським запитанням це ваші. Але жабок тут не водилося, і прийомчики мої. Відгонили нафталіном. Набережна кишила засмаглими білявками, мов океанська поверхня салакою. Остаточно, заблукавши в миготінні набережних вогнів, я взяв таксі і менш ніж за п'ять хвилин опинився перед парканом поселення.